Sărmanul ca să le astâmpere foame. Dar se mângâia văzându-i Cum cresc mari și voinici. Și mai avea omul nostru O bucurie. În grădina bordeiului, crescuse dintr-o Sămânță adusă de vânt, Un măr de toată frumusețea Cu foi dulci pipait Și cu floare albe strălucitoare Ca lumina mărgăritarului. Însă de îndată ce roadele Se pârguiau, piereau Într-o noapte, de parcă nici nu fusese rău. Plin de obidă și de mânie pe nișteutul hoțoman, Păzi omul o noapte întreagă lângă măr, Dar că treziua îl fură somnul și se pomeni iar părgubit. La fel pățiră și cei doi feciori mai mari Care stătură de veche pe rând. Și iată că anul următor se învățișă dinaintea tătânesului Și Ber căciulă, băiatul cel mic. Îi zicea lumea așa, fiindcă tatăl, Neavând parale să-i cumpete și lui o căciulă, îi dăduse o bășică de porc să-și o pună pe cap Fiindcă Bercăciulă se învoia totdeauna să facă treburile cele mai grele ale casei Fratele lui îl socoteau bicisnic și puțin la minte Și iată ce grăie Bercăciulă După dreptate, e rândul meu, tăicuț Dumneata ai păzit, stai nu o eu Ion opozit, păzit, și eu Asta așa e, dragutatei dar să o tu, ca ai să te arăți mai vrednic decât frații tăi? Păi, te, cu... cozi. arată, nu măi arăta, dar las -mă, lasă mă să încerc și eu. Nu sunt feciori or tale. Păi, e dragutate. De noi faci mai bună ispravă, apoi mai rea nu poți să faci. Uh -huh. Până sfințit, Bercăciulă se duse într-o leasă unde știa mărăcini. Tăie o grindă cât ai sumete o zdravă într-un țepoi, și-o rândui jur împrejur între comănacii mărului ca un cuib de barză. Se așeză și dânsul în cuib și, cum se așeză, început să picotească. Dar de câte ori da cu nasul în mărăcini, durerea îi alunga somnul. Chinuindu-se astfel, auzit deodată un fârfuit de ari pe ari. Cum era lună plină, plăcăului se părucă un mamin, Venind spre el Își ținu bineșor răzuflarea și așteptă Când în amerea se apropie de măr Văzu că nu e pasăre Ci un cal măzdrăvan Cu aripi vâjitoare Nici una nici două Calul început să rupă la mere Și să le arunce în urechea stângă Tăcu, bergăciulă cât tăcu Și când îi veni bine O dată, în spinarea calului o, oh, haramă furizit, bădolește-te odată că trebuți frâng coastele cu genunchi! Dăi-ți-o în sting Ba mie că te i stinge o ție, zilișoară, flăcăule. Am să mă urc cu tine până în slava cerului și te-arunc de-acolo să te faci mici părâme. Ajungă-ți, ajungă ți flăcăule, că nu mă pot măsura cu tine. Cât pe ce să mă rupi de bine. E, ai văzut-ai cât te-am strunit toar. Da te-ai bătut meu, sau ce e titind. Iaca, mă dau, voinice. Numai fă bunătatea și dăm drumul mai înainte de răsăritul soarelui. Uh -huh. Că nu-ți pentru arșița lui și mă prăpădește. Da, da, ales să te scale și să-ți dau drumul ca alăzdrăbeam. Dar cu paguba merelor cum rămâne, a? Uite ce e, voinice. Pentru mere nu pot să-ți dau vreo plată. Uh. Dar mă lec câte zile ai avea? Să te slujești cu supunere și să-ți împlinesc orice dorință. Iată, ține frâul acesta de argint. De câte ori vei avea nevoie de mine, scutură-l de trei ori și mă voi ivi cât te șterge la ochi. <fie> Nu de mine, se duseră iarăși poamele pe apa sâmbetii. Așa-mi trebuie dacă m-am încrezut în vorbele nevolnicului ăstuia. Hei, scoală-măi băiete, că-i de sus, scoală-te! Ce-i pe cutie? Ce să fie, pricopsală mare băiete, de ai pândit, te-ai te spetit. Ai tot tras la aghioase și m-am ales cu ponoase, asta-i. Se duseră merile! De parcă le-a suflat gelia. Cum? Iar au pierit merele? Iar băiatul, tată, iar. Cum? Și n-a da, mai rămas niciunul, niciunul. Nici, unu, nici, nici unu. de sămânță. Ei, pe semne, așa mi-a fost dat mie. Să nu aflu gustul merelor și să n-am parte de niciun pecior teafăr și vrednic pe lângă casa mea. și fetei mezine a lui alb împărat, vremea de măritiși. <gri> <gri> și a poruncit măria sa să se dea sfoară în țară și dâlg în târg și aici și peste nouă țări, Că mâine, la ceasul cel din al zilei, crăița cea mică își va alege bărbatul. <gri> Sunt poftit să se înfățișeze toți cei ce se socotesc vrednici de asemenea cinste și cutează să se supună încercării hotărâte de domniță, anume să sară de acălare peste un șanț lat de nouă, tot de nouă! Pe urmă să sară în fundul șanțului și să ridice de acolo... Mărul de aur aruncat de domniță. Hei, ai auzit sărmanii bercăciulă? Ce noroc că îi așteaptă de vlăcă, e voi te mă Auzit, auzit, ai cuze.Și tare, mă ar îndemna inima să mă împațișez și eu. Tu măi nimic cu pământul. Tei cu lasă-mă să mă încerc și eu norocul tău. Am mai vino să-mi mai băieti. Eu o-i la cetate cu frații tăi mai mari să vedem alaiul prinților. Da. Iar tu fă bine de stai la casă și pierbe bureții. Da Să-i găsim nici calz, nici reci, tocmai cum sunt bun de mâncat. Da Ai da. Și rămase belcăciulă singur lângă Prăpus răpus de amărăciune și obidă. Dar după ce se gândi el o vreme, și-a dus aminte de calul cel năzdrăvan Scoase frăul din cingătoare Și-l scutură de trei ori Pe dată, în aripatul Se iubi dinainte Iată-l, stăpâne, Tare e supărat, căluțule Căluțule ca și frații mei au plecat la sărbătoarea împărătească și n-au vrut să mă ia cu dânsii. De dus m-aș duce eu și singur, dar cu căciula asta și cu straiele astea nu mă încumet. Dintre atâta e supărarea, stăpân. Da. Păi asta e floare la ureche. Și fiindcă tot i vorba asta, ea bagă mâna în urechea mea stângă și ce-i găsi acolo, altă tău să fie. Cum? În ureche? E... No, mă amăgești căluțile. Ia să văd. Mm. Ce mântrețe de haine și ce chivă răstrălucitoare! Cum pentru mine sunt toate... Pentru tine, stăpâne. Îmbracă-te de grabă și încalegă. Să zburăm către curțile împărătele. Căluțile, căluțile! Ția s-a alb împărat, a dat semn că încercarea hotărâtă poate să înceapă. Măriții, crai și creișori! cât și voi nici toți, cât s-au vădit dornici să împlinească voia domniței, sunt poftiți în bună rânduială să-și arate iscusința și agerimea. Tată, creișorul cel cuveșmânt albaste s-a prăvălit. E, fata mea, se vede că nu l-au ținut puterile la asemenea ispravă. Voi îi cel cu platoșa de argint, care nu. Și <gângătă> <gântă> el, că prăvarita, nu a fi frânt Lasă, fata mea, că spețitor pus verie. Ia să-l vedem pe cel cu mantia în Pare. <gântă> vede ce, ce mândru, se avântă, sare! <gântă> a văzut. văzut ai, tată? A scăpat niciunul afară, Niciunul nu s-a arătat vretnic. Nu mai e picior de prins sau de voinit în Și de mai fi, nu mai putea să încerce pe ce o pătimit ceilalți. De fata mea, prea aspră și neîndurată, ți-a voia. Am vrut să-mi fie alesul cel mai puternic și mai ager dintre toți. ce e asta? În galoreța arată Ce balnic e. Îi străgește echivă la vasoarele. Și pletele îi se revarsă peste ume ca de tăciune Și ce mândrețe de care n-a ripat ah! alb ca neaua De unde ah! o fiind și tărâm voi și să împlinească încercarea ți având o peste adâncime De nou mărătăște peste marul Ca pulgerul Și marul cel de aur e mâna lui Acesta mi-a rezultat. de-îndate pe voinicul cu chivăra ca soarele și înfățișați l înaintea noastră cu toată cinstea cuvenită unui biluitor și unui crai de neam ales. Mărie ta, mărie ta, nu l-am aflat. Ce nu tot bolboros ești acolo, slugă ticăloasă? Cum nu l-ai aflat? Iertare, tare, ta, nu-i nicăieri. Pământul de la ar fi înghițit și tot de urmă. Se <sus> <sus> așa mi-a Să-mi Nu te privi cu bocetul, față dragă, că s-or mai arăta ei și alți pețitori împărătești. Eu nu-l voi zic pe la tatăl. În vremea asta, Bercăciulă, fiindcă el fusese voinicul năzdrăvan care sărise șanțul de nouă ori, se întoarce cât ai acasă, atâță focul, fierse gureții, iar la înapoierea tătânei sușa fraților săi, ascultă cu gura căscată câte minunății văzuse de ei. După o vreme însă, cei veni lui Bercăciulă? Își luă trai băți și plecă și el la curte să se bage slugă la grădinarul împăratului. Pasămite, avea el o chipzuință tainică, voind a cunoaște firea și apucăturile domniței. Mă băiete, s-ai găsit pun. La mine o să ai și mâncare bună, și povață bună, și bătaie bună. Mulțumesc, stăpâne. de ai fi om, o să ieși cu spetele nedogite, cu fățile nepleznite și cu povețe bune de ținut minte. Dar dacă noi i fi, și spetele-ți-s ordogi și fărcile-ți-s orplesii și tot prostei cărători mă trebuie să fiu pe flac, Stăpânești Așa, așa vezi, așa vezi Treaba nu-i cine știe ce Care apă cu hârdău, să abrazi de și să Da, Dar să nu te împingă păcatul să bată măcar o floare Cât de măruntă că-i vaișa mar Domnița ține la dânsele ca la ochii din cap Am înțeles. Aveți cum să ne fie, dragi Dominții? Peste măsura de dragă. Da, ia asta. Ia stai! ce fi să punem în în inima Dominții? Și să văd ce preț la gândul mai mult și mai mult. O grădină împodobită sau viața unui faptul dominic? Dominicului bun cum nu se mai poate. Ia, ia să scutul frun fermecată. Ce poruncești? Căluțule, căluțule! Treaba ce-ți o cer pare nesăbuită, dar mi e de mare nevoie. Uite, ia brazele de flori în lung și în lat și toacăle în copite cât poți tu de bine. dacă nu numai atâta, apoi las pe mine, stăpâne. Fac trebușoara cât ai clipit. Ia, ia, ia, ia stăpâne. Ei, ce zici, stăpâne? Ești mulțumit? A -a -a. Am prăpa din brațele de pot o că au rămas grașiuni din arad. Așa e că dar acum fete de grabă ne văzut că nu e bine să mai pe aici. Haide, haide, haide hai! Sări! Seri! Seri! Seri! Sări altă prece stai nicio brasă n-au lăsat întreagă bine-ți că unde ți-au fost mințile și ochii păi. Unde ai putut lăsa pe cine ai lăsat să facă asemenea blestemăție pe păi. bine uite am atins și eu o leacă păi. și sadi și pește trebuieule și de monicule că n-are să te ierte maria sa! Păi, unde ți stau picioarele îți va sta și capul haoia atunci Ține te-ntinjau, de la mine? Nu să pune Paleu, numai dacă ești vinovat Hei, pune. să-i dai pace. Iertare. Iertare, stupidă secunda. Da peșim și mintea ta, ce pacoste s-a bătut peste grădină. Și nu mai pentru că pe Decisnicul ăsta l-a furat soba acum. cine știe, va fi fost ostenit și din. Cum te cheamă, băiete? Berkeciu le-nă cinea. Bercăciul ce nume e Ia Iaca, Bercăciul. un nume, un nume de om. Bine, să zicem că te cheamă așa, da. Eu vreau să știu cine ești. Păi, păi cine să fiu? Bine să fiu decât fratele fraților mei care a și ca fierburețe în locul meu, Stăpân. Mmm, bercăciule, Bercăciulă, ber ce te ascunde sub tichia care o porți pe crește? Păi, ce să fie alta sub căciulă, domnițe, decât capul meu. Bercaciule, chipul tău îmi pare cunoscut e, Pom cu pom și om cu om se dar stăpână da, păi... e, Văd eu că nu-i chip de grăit cu tine spune măcar, încotru a zburat calul cel năzdrăvan care a fermat brazdele Ce cal, Ce cal? Eu nu văzi zic nu, nici în vis Bine, bercaciule. Dacă așa ți-e voia, nu te dau un vilac cum, cum, cum, lumineți iertă? Nu l-o pentru într-o neascultare? Nu, grădinare, iertați să fie. Ai inima bună, domniță, și bunătatea așa află răsplătirea aleasă. Doar sără încămârile palatului, domnița rămase multă vreme pe gând și cu cât se gândea, cu atât inima mai spunea că bercă, ciură și nu altul, e făt frumosul ce-i căzuse drag. Așa că văzând ea că flăcăul își păstrează cu strășnicie taina, merse la tatăl său împăratul spunându-i Păvla, tăicuță, că mi s-a urât să-l tot aștept pe craiul năzdravan cu calul în alipat. De -aia... Voi alege bărbat pe potriva mea. E, mă bucur de ce aud, fată dragă. Orâncește, dar ca toți feciorii de împărat și voinicii toți din toate zările să treacă pe sub foișorul palatului. Și pe cel care îl voi lovi eu, cursi. Așa voi face cum spui, fata mea. Și trecură pe să făușoar prinți străluciți din miază zi și din miază noapte, călări pe cai înspumați și voinicii toți din împărăție, așteptând care mai de care să fie lovit cu mărul de aur. Dar fata nu dădu semn că i-ar plăcea vreunul. Și mai trecură o seamă de flăcări și iarăși nimic, Până ce nu mai rămaseră decât slugile de la curtea împărătească. Și la poruncă trecură și slugile, până la cea din urmă, Și după cea din urmă, iacă trecut și belcăciulă, Țanțoș și urât nevoie mare, cu bășica cea de porc pe cap. Și nici una, nici două, fata îl lovi zdravă în cumărul de aur. Ce ți-a cășunat fata mea? Pe semne, s-au împăinjenit ochiul, nu-i simt în minți Mințile mis la locul lor și ochii asemenea Cel pe care l-am lovit e Ne meu cu acela cu bășica de porc pe cap El tăicută Dar una casa nu-i cu să fata mea Mă faci de o cară și de râsul lumii Nu uita că mi-ai făgăduit tăicuță și făgăduiala că Nu se calcă Bine Să mi se înfățișeze sluga grădinarului Aleu, cine te-a omorât, băi băiete, vai de zilele a, tale? Păi lumineția s-a m-a cu mărul după ce a de mi-a luat răsuflare. Eșfata fata mea, pe cine s ai ales? Un nerosu un bicistic. Totul mai vrei de bărbat? Da, tăi. El și nu altul mie, cel hărăz. Bine, fata mea. Fiindcă ți-am făgăduit, împlinească se seboia. Dar ca să-ți fie învățătură și pedeapsă pentru nesocotința ta... Vei lepăda toate podoabele împărătești mm -hmm. și de azi înainte vei trăi în cocila grăsunilor, împreună mm -hmm. cu măețul acesta. Oh, oh, oh, mană, și nimeni să nu mai împomenească vreodată de fata mea și a mezină, care mi-a fost toată lumina și bucuria vieții. ce plângi nevestică, dragă, loc să te bucuri că ți-ai văzut visul cu ochii Cum să nu plâng dacă taica s-a arătat așa demonios și a asemenea o sândă grea. Da, m-a făcut mălăieț te lasă, mânia are să-i treacă lui odată și odată Cât despre o sândă n-avea grijă, că o schimbăm noi în bucurie da. Cât ai clipit Uite, Cum vezi usorul ăsta de pe da. N-am decât să scuturi scutur de trei ori și... Că căluțule, căluțule, căluțule, căluțule, ce zici? Ia căluțule, vezi tu ce aia apărăsite, Ei bine, să-mi un de gravă pe dinăuntru cu aur și cu pietre scumpe și cu scoarțe moi să rânduiești acolo tot ce e frumos și de folos că-și vreau, vreau să nu-i se urască soției mele câtva viețui în prensa. Și trăire fericită. Căciulă și domnița lui, însă lașul ce le fusese hotărât și care pe dinăuntru strălucea ca soarele, iar pe din afară te lua la goană de urcera. Și ar mai fi dus-o ei astfel multă vreme, dar vezi că feciorii de neam crăiesc, supărați foarte că nu fusese reluați în seamă și că domnița se măritase cu o slugă, porniră cu război împotriva lui alb împărat. Plin de obidă, împăratul plecă în fruntea oastei, împreună cu cei doi gineri mai mari, să-și țara de vrăjmași. Pe drum însă, ia ca li se alătură și beri căciulă, călare pe o iapru chioară și zăbavnică la mers, slabă de înumăra coastele. <fie> Privește, tată, uitați-vă, oameni buni, ce minunăție! Bercăciulă a pornit la război <laughs> Două arătări Una cu două picioare, alta cu patru <laughs> Nu mai da bice, comori, boinice <laughs> Bine mai bizeazule Alt gal mai zdravăr și cu doi ochi nu găsei. Te-ai luat asta <laughs> Ce să fac, nu ai și eu ce mi-a stat în putere Că îl în sarac. Iar dacă are numai un ochi, e bine Spre dușmanul țin cu orbul ca să nu se sperie Astea noastră țin cu ochiul deafă, să îmbărbăteze, să A. meargă înainte Nu e răspunsul Dar ne tânghe călăreț Dați-i pace, feții mei Drept că din pricina lui pătimim ce pătimim Dar acum lăsați-l în plata domnului că... Dar abia se îndepărtă oasea lui alb împărat Că bergăciulă scoase de la cingătoare friul celui zdrăvan Și-l scutură de trei ori. uita-mă, stăpâne. Am suflet. E căluțule, căluțule, de data asta nu i lucru de glumă. Vărăjmașii și aụnăpăbit țara și mie că alb împărat nu o să le poa. Șmăni câte frunză și arde. Dar n avea teamă că i-o-mi repune noi. Bagă mâna în urechea mea stângă da. și scoate de acolo chivara aurită și platoșa și armele de trebuință. Spune-mi, căluțele că i ia o răzbii. Nu te doi stăpâne. Unui voi nică a și unui năzdravan ca mine. Nimica nu le stăm potrivit. Așa e în că... mai și să Hai Haia! Cuiți! cu stăpâne, ținte mine în scări și-nvârte paloșul cu rădejde! Așa, păsearele cine ține lista furisită! Și tu, uite la pârcă, și tu aflați pe urmării vostru ce fac în percă, ciunăr! Uitați-vă! Uitați-vă, minune! Un făt frumos, un cal în arivat, alb ca zăpada, ne-a venit în ajutor! Nu palosul ca pe un fulger de foc! Vrăjma fug! Te-a Binecuvântat să-ți fie numele voinice, oricum te-ai chema, din o să te îmbrățișe. Mariata. Fără tine am fi pierit cu toții și mașul ne-a fi în împărăția. Dar ce văd? Brațul sângele? Aia un fleac de zgârietură. Așa e în bătălie, Mariata. Sine ține frama mea și oblojește-te, voinice. Au cum se numele? Îmi zice cum nu sunt și sunt al faptelor mele. Ha? Prea bine, văinice, păstrează staina dacă vrei. Îți datorez mulțumire până la sfârșitul zilelor mele. De-aș fi și eu parte din de un ca tine, pitează, înțelept și mândru la chip. Nu-i vremea trecută, împărate. Auzit-am că fata ta cea mai mică e frumoasă cum nu se află alta de lume. He, he. Și mai mă ar trage a să o iau de nevastă. Pregătește-te, Maria ta, de azi, în trei zile, Vin, sopețe! Cele trei zile hotărâte de făt frumosul fără lume trecuse aproape. Împăratul se dădea de ceasul morții cât de rușine cât de teamă, gândind că va sosi boinicul și va afla o pedomniță măritată cu sluga cea mai umilă și găzduind într-o cocină. Sfetnicii și generii împăratului îi țineau isonul, frământându-se și ei cum să scape de nepastă. Eu, tată, una știu și una zic. Să-i scurtăm cât mai degrabă zilele lui Bercăciul. De asemenea, păcat noi face fiul meu. Atunci, măcar să-l alungăm departe, căci de semânie e fat frumosul, mi-e teamă că nu am scăpat de Ușor de zis, greu de făcut copiii mei. Nu uitați ce am făcut, Nu uitați ce am făcut, Nu uitați ce am fedut. Așadar, mă deslegi de păgăduiala la cea veche. N-am spus una -a sp -a. A, Nu înțeleg, copilă. Pentru cine are cap sub căciulă, nu-i greu de înțeles, Maria. Ber, căciulă, Cum dai cu teza neplicop să vii aici? A, stai, stai. Stai, Maria ta, am putezat spui Păi bine, măria ta. Și tată, socrule o? Nu era azi sorocul să mă aștept în pețit? Nu. Ce tot vorbești? Care pețit? Ce? Afară! Dați-l afară! Hai, stai, stai. Nu te grăbi cum nate să mă alungi Privește, măria ta Privește-năframul asta asengerată O cunoști? Și uite colea rana ce mi-ai oblojit-o Cum? Bergăciulă? Viteazul? Ești chiar tu acela? mai șovă încă să mă crezi? Prea bine. Haide, vino o căluțnă, zdrăvan! Trimește-mi ar măsarul într-aripat, măria Și Uite paroșul! Cu care am căsăpit atâți vrăjmași! Vreți să-l pun cumva la locuri, dragi tine? Mă Mă iartă, fiule, orb am fost de nu te-am cunoscut și nu te-am presuit. Dar de, cum era să ghicez un făt frumos sub bășica așa de porc? Și tu să-mi ierți, păcatul, fata mea. Iertați să fii Și acum, oameni buni, să pornim nunta cea veselă și strălucită, cum s-ar fi cuvenit să fie mai mult. Să vedem de tortine mătulare la joc tate-socului. Iar de nu ține și vei zicea o săptămână, două, măcar cu atâta să te alegi drept plată că mai presui după împătișare. Căci nu straele și nu rangul măsoară prețul omului, ci inima și faptele sale.